Parlem de lletres. Doncs donem pas a la nostra secció de llibres amb la Dolors Arries. Molt bon dia. Molt bon dia a tothom. I última secció de llibres oh. abans de marxar de vacances. Sí, això, això dieu. I això dieu, diu. <laughs> I a més, eh, doncs com sempre, el que volem més fer posar deures, allò com els quadernos Santillana de verano. Que després els fan quatre, eh? però bueno, jo no perdo la fe, que avui ja, a, a si puc va, convertir sí. a tu també. No, no, jo a més aquest any no me n'he comprat cap, no? Encara no me pues n'he avui parlem cap. de categoria, eh? I com que tinc vols llargs... Ah, molt bé. Mm. Doncs ja t'hauria de veure amb un bolígraf la mare, ara mateix. No et preocupis, perquè jo aquesta secció me l'escoltaré vale. tres cops. Te la preguntaré, eh? Me l'escoltaré i me l'aprendré de Molt memòria. Bé. Això, si tens vols llargs vol dir que fas vacances, no com a otros. Faig vacances. Eh, que vosaltres ja les heu fet, eh? Són una setmaneta, ja veus tu. De tot... Ja me'n recordo. Ja, ja ni me'n me recordo, sí, no? Ja m'ha passat. Però bé, bueno, llegiré igual, eh? encara que treballi. Doncs suposo que ho haureu deduït, que anem a fer recomanacions d'estiu. Exacte. De tot tipus. Tipus, per no de piscina, clar. de muntanya de, sí. de, de tot. però a, aquest any han pujat el llistó una miqueta més ah, sí? perquè he pensat com que els llibres que recomanem normalment, alguns sí que els han llegit però, però els altres no, per tant el que he fet és agafar a 4 o 5 persones de confiança gent que treballa en programes de llibres que tenen blocs de llibres o gent que són lectors mm -hmm. bons lectors, els hi dit que en diguessin 3 o 4 llibres cadascú, que els hi haguessin agradat molt, no he volgut anar a parar les llistes de més venuts perquè, mira, volia més que res al boc a orella. I m'he informat, eh, i moltes, hi ha hagut moltes coincidències entre uns lectors i uns altres, i al final han fet una llista de llibres que no és forçosament llista de llibres que han sortit els últims mesos ni les últimes setmanes, sinó llibres que a la millor fa dos anys que estan ja al mercat, però que val la pena llegir i que l'estiu, com que tens més temps, doncs eh, és el moment. Eh? Per tant, són llibres o sigui de tot que tipus. tenim unes propostes d'estiu alternatives a les que trobareu en altres mitjans. Exacte, ampliem això... el camp. Ampliem el camp, que és el que ens agrada, i, i a més, doncs, no repetir-nos. No, no, perquè esclar, tu te'n vas a la llista de més venuts de, de les webs de les principals llibreries i veus que sempre s'estan repetint els mateixos. Però que, Llavors... a més, ho hem comentat moltes vegades, que el fet de ser uh, o d'entrar en una llista de, de més venuts està molt bé, però tampoc és uh, equivalència absoluta al millor llibre, no?, al no absolut. Absolut. Uh, ja veureu que els que direm ara uh, potser alguns ni tan sols no els heu sentit a mai mm. i en canvi són llibres fantàstics o sigui avalats i que a més a més si la gent uh, els llegeix, algun d'ells perquè avui han de tenir paper i bolígraf per apuntar, uh, poden sí, buscar informació és, és allò de trucar de com, com has dit que et comencen a dir coses rares perquè cadascú el sucia No el trobo, sucia... eh? no sí. no és, és que més hi ha alguns que el nom és una mica peculiar ah, sí? però ja veureu que són llibres mm, per tots els gustos eh? vull dir d'aventura llibres seriosos, llibres de denúncia eh, llibres en català, llibres en castellà novel·la, mmm, assaig a veure si tenim temps i us en recomano, si pogués arribar a 10 ja donaria cosa <ríe> no, crec que no arribaràs a 10. Jo crec que no arribaré a 10, per tant, hauré de prioritzar. <ríe> doncs vinga, comencem. Comencem. Uh, comencem amb el més senzill, és un que jo ja m'estic llegint i és la dic senzill perquè són d'aquests llibres d'estiu, de, de, de suspense, que m'agraden tant a mi, que és un llibre que quin em van parlar que era Ser el que estàs pensant, mm -hmm. eh, que era sobre els números, un, un escriptor, uh, John Berdom, doncs ara ha fet la seva, la seva la segona novel·la, ah. eh, que es diu en castellà no abres los ojos, no abris, no abris els ulls, està publicat per Roca Editors, i aquesta vegada així com l'altra vegada era un joc molt ben pensat, doncs que un assassí adivinava una sèrie de números que tu havies de pensar prèviament i eh, et tenia enganxat fins al final de tot, vam dir els pros i els contras del llibre, aquest jo estic ara tot just començant, per tant en parlarem més endavant, el repte és eh, una núvia que és assassinada brutalment durant el convit de noces, o sigui acaba de casar, és brutalment assassinada, és a dir, allà mateix amb centenars de convidats al jardí de la mansió familiar i les pistes doncs, apunten cap a un misteriós jardiner eh, que sembla tenir les facultats mentals perturbades però tot això és molt obvi pel, per un investigador que era el protagonista que era Dave Gurney que és un policia retirat i que la seva dona no suporta que ell es torni a involucrar a la policia quan viuen ara doncs allunyats, en una casa de camp criant espacis hi, hi ha persones flors... que això de la jubilació no, no... no ho porten bé no ho porten no. bé i estic al principi quan la dona ja fa mala cara perquè veu que l'home es tornarà i evidentment es tornarà a posar perquè si no no hi hauria novel·la oi? però tornarà a investigar aquest és el primer, no obris els ulls de Joan Verdom de Rock editors o no abres els ulls, tenim en castellà i en català no t'has de deixat emportar per tota la teva vena de, de novel·la negra no? No? O sigui, d'aquesta d'intriga investigació, quantes em portes? Mm, Quans en porto? Ui... Moltes. Llegides? No, no, no. La, Avui dos, dos. dos. Una o dos. No, no, no, m'he controlat, m'he controlat. He, he fet una actria. No, però és veritat que sabem que... I aquesta en aquests... no, no, no li posada jo, eh? Ah, l'han recomanat. L'han recomanat i com que dóna la casualitat de que l'estic llegint, el tenim aquí sobre la taula, mm -hmm. doncs he pensat, mira, la dic mm -hmm. perquè justament jo també l'estic llegint, però no puc opinar fins al final. Eh? I de moment bé? De moment bé. No bé, perquè l'estil la persona m'agrada bé. Ara veurem com porta la trama, que, que aquesta és la gràcia estar aquí. Eh? Doncs primera proposta, Nobres los ojos, de John Verdon. La segona que us porto és un autor que es diu Macías en Art, i és un llibre que he publicat editorial Columna, eh, que és una traducció d'un llibre francès que es diu Parla'ls de batalles de reis i d'elefants. Vull dir, aquest és el típic llibre que un va a la llibreria i diu aquell llibre dels elefants. Exacte. Eh? Jo no, no dic. ho dic. No, o aquell dels cocodrils que sí, diem. No? Sí. No. El llibre és Parla'ls de batalles de reis i d'elefants. És un llibre molt seriós, és una reflexió sobre l'acte de crear. És, eh, està basat en... O sigui, és una novel·la històrica, diem-ne, eh, basada, us explico una mica l'argument per fer-vos boca, és sobre el Miquel Àngel, eh, sobre el pintor Miquel Àngel. Sí. Eh, situa l'acció el 13 de maig de 1506, quan el Miquel Àngel Obuonarroti, el gran artista que tots sabem del Renaixement, arriba a Constantinople llavors el soldat d'allí el Baïset II li ha encarregat el disseny d'un pont sobre aquell, el corn d'or no? aquella badia tan impressionant que a Estambul i és un projecte que Leonardo da Vinci doncs, el seu gran competidor no va poder fer Vull dir, sembla impossible que algun artista ho pugui fer A llavors a Roma mentrestant el Miquel Àngel eh, ha deixat inacabada la construcció de la tomba de Juli II el conegut perquè el papa Guerrero que és mal pagador, li és hostil i diu, ho deixo penjat i me'n vaig a Constantinople a fer aquest projecte llavors, a Constantinople, el Miquel Àngel doncs, què passarà? descobrir una persona que ve d'Itàlia, de, de descobrirà els plaers d'Orient, els perfums les espècies, les arts, la llum la o música, sigui, una manera de conèixer Turquia exacte, i en aquest món desconegut de la mà d'un poeta de la cor, que li farà de guia i li anirà explicant els secrets d'una ciutat tan seductora com perillosa Uh, és com un viatge és a dir, uh, un viatge però fantàstic eh? és una novel·la d'aventures uh, cap a l'esplendor de les mesquites dels balsarts, de les, les danses o sigui, um, és una cosa per, per conèixer-te en el regement, com tot el món otomà, um, basant-se en un personatge que tots coneixem que és el Miquel Àngel, per tant, és una novel·la de que fet, jo penso... serveix molt bé perquè en, en, en està molt de moda últimament eh, com a destí eh, Estambul, sí senyora i hi ha moltíssima gent que jo que ho he sentit, que, sí. que hi va com a destinació sí, de, sí. ara al mes d'agost. I sí. suposo que és una experiència interessant eh, doncs fer això, agafar un llibre que parli sobre el país en el qual hi vas, perquè és una altra manera de descobrir-lo, no? Sí, sí, sí. I, mm, jo a Estambul he estat dues vegades i recomano és vivament. Eh, bueno, he fet Turquia, mm, una mica de Turquia, la Capadòcia fantàstic, i Estambul. Estambul... És, és una ciutat que a mi em va captivar ara potser no, no sé si la seguretat és tan no sé, potser sí, potser sí, ara em faria una certa besar danar eh, però això que dius tu, és interessant llegir un llibre d'allò com vas, jo normalment no acostumo fer. Mm. Eh, a fer a París no, perquè vaig molt sovint però sí que normalment si puc, si puc quan sóc a París sempre tinc un llibre en francès ah, sí? a la vora per llegir-lo. Vull dir, i si me'n vaig a Grècia, evidentment, intendo buscar un clàssic. Vull dir, sí que ho faig, perquè et com més proper no? al lloc on clar. estàs vull dir, aquest llibre és interessant és interessant a més l'escriptor és, un, és, és una persona eh, premiada, eh? és una persona molt, que ha tingut molts premis, és un llibre francès, per tant I, i si no tenim oportunitat d'anar-hi doncs hi viatjarem a través dels si llibres i si us la novel·la fantàstica i d'aventures doncs és, és, és un llibre molt maco per tant, recomanem, no és el llibre dels elefants sinó parla'ls de batalles de reis i d'elefants i l'escriptor és Macías amb t en Art, de l'editorial Columna Molt bé uh, El tercer llibre que us porto és un llibre que es diu Cuando cae la noche, del Michael Cunningham i l'ha editat l'editorial Lumen Aquest senyor va guanyar el premi Pulitzer per el llibre Les Hores uh, i aquest l'ha publicat també quan cau la nit amb el teniu amb edicions 62, també l'ha fet en català eh? ah. o sigui, està en català i en castellà Molt bé Um, és un llibre d'aquests que es treballen i toquen molt les emocions d'uns personatges uh, um, que en aquest, uh, aquest llibre en concret diu que estan abocats a un replantejament vital uh, és a dir, són aquests llibres de... que et fan pensar no? que són um, o sigui, que entren molt a l'interior dels personatges protagonistes eh? vull dir, no és una novel·la d'aventures anem totalment al revés de del que hem dit abans i entrem en un altre la història, um, ja veureu ràpidament perquè ho dic això, perquè toca temes una mica tabús el Peter i la Rebecca són una parella amb una filla adolescent, casats, Viuen en un barri del Soho de Nova York, tots dos tenen una quarantena d'anys, això és important, l'edat, i passen per la seva millor etapa professional. Ell, l'home, el Peter, és galerista d'art i ella és editora d'una publicació cultural, eh, la Rebeca. Llavors, un bon dia, aquest feliç matrimoni, rep la visita del germà petit de la dona, de la Rebeca, sí. que es diu Ethan, que és un noi... Ethan, perdó, que és un noi que té uns 20 anys, 20-21 que doncs, ha passat per una addicció a les drogues i encara viu una mica desorientat i va a casa de la germana del cunyat a passar uns dies el jove, degut a aquesta estança a casa d'ells, provoca un profund trasbals amb ell, el cunyat, el Peter qui de sobte es qüestiona tot el que ha perseguit i construït al llarg de la seva vida és a dir, ha perseguit l'art, ha dit que, que és galerista la bellesa, l'amor eh, per què? Doncs perquè comença una relació eh, curiosa amb el seu cunyat i llavors tot això, aquests instints eh, d'enamorament potser d'una de persona que es considerada feliçment casada, heterosexual, de repent veu que té una, un, uns instints que ell no comprèn no, mm -hmm. o no podria admetre de, de bon començament, doncs ocasiona una sèrie de reflexions a dintre dels personatges que va fent desenvolupar la novel·la. O sigui, és una lera intimista i on parla de tabús i de relacions homosexuals o de possibles relacions homosexuals. O de sentiments o de sentiment Homosexuals ve cap sí. a una persona sí. del mateix sexe. Exacte, no? però vull dir que no és més l'acció sinó que és una novel·la d'aquestes per reflexionar uh -huh. és a dir que es qüestiona un munt de coses Sí, eh? hi ha novel·les d'acció i novel·les de personatges De personatges. No? I, I de... I aquesta doncs és una novel·la de personatges eh? Per tant, eh, la novel·la hem dit és Cuando cae la noche o quan cau la nit de Michael Coy Cunningham a l'Humen o edició 62. Aquest senyor, alguns ja hauran llegit les hores, eh? ja han dit que, que aquest senyor guanya el Pulitzer amb aquest llibre. O sigui sí, que emocions... l'estil és aquell, eh? mm, Sí, és, és un tipus de replantejament que és molt típic dels 40 anys, no? aquests replantejaments vitals que et fas a moments de la teva, de la teva existència, mm. que dius, bueno, mm, què faig, què penso... Que, que, que... I, I a vegades hi ha un daltabaix o, o un trencament que fa, doncs, que succeixin un munt de coses que fins a llavors no havien passat al teu interior. Uh -huh. Doncs és una mica de novel·la d'aquest estil. Mm? Continuem, un altre amb un tema molt dur, com és el tema dels maltractaments. Que no a seria dones. un llibre de piscina. Que no és un llibre de piscina, però és un llibre per llegir-lo en calma. Eh? Per tant, les vacances que potser... Que tenim eh, dues llegir... setmanetes... Sí, i que podem llegir més tranquils, eh, doncs potser seria un llibre interessant. Es diu La vida i les muertes en plural de Ethel Jurado. I l'escriptor és Gregorio Casamayor i l'ha publicat l'editorial Acantilado. És una opressiva història de, sobre la violència de gènere, uh, que on sobretot es vol emocionar i que el lector passi males estones, és a dir, t'emociones i passes males estones perquè sí, aquest -te tema alli, no pots, no, clar, posar-te en lloc d'una dona maltractada, no. no exacte, això que no ho hagi viscut mm. és difícil de posar-se, no? per tant a vegades potser sí convé sacsejar una mica al lector eh? diu que per fer aquest llibre, l'escriptor el Gregorio Casamallor, diu que va tenir en compte el que li havia explicat una dona que havia conegut feia molts anys, que estava malalta i que ben bé quan parlava no sabia si el que deia era veritat o era un deliri, llavors aquesta dona no li va explicar una història i ella es va basar en tot el que li va explicar aquesta persona per fer aquest llibre que es diu La vida i les muertes de del jurado la protagonista és una noia que desapareix un dia de casa dels seus pares i, curiosa la manera d'estar escrita la novel·la, són el germà, un ex ami, un amic i una amiga que són els que reconstrueixen la vida d'aquesta persona. És a dir, nosaltres sabem la vida de la l'Eczel mm. a través de quatre narradors. I aquests quatre, que això ho hem comentat alguna vegada, ens donen visions d'un personatge Diferents. des de cada un de punt de vista. Eh, que sempre... I llavors, amb les quatre, com si fos un puzzle anem reconstruint la vida d'aquesta persona. com aquesta manera eh? de, narrar, de narrar realment és molt interessant. A mi m'agrada molt. Perquè no et quedes amb allò, amb el narrador omnisent que, que, et que et ja t'ho explica veure... tot... Exacte, i... que et fa veure el que ell vol que sí, vegis. Clar, no. Però, en canvi, quatre personatges um, et fan veure les coses potser des de punts de vista diferents i et fan mm. analitzar les situacions doncs, que, ves vegades, no són tan... Ni blanc comuns. ni negre. Exacte, no totes les històries tenen una versió. Doncs aquí en quatre. Llavors a mesura que vas avançant amb el text, l'escriptor posa doncs, passa xoc. És com un puddle que tu vas intentant fer un fil conductor de lo que li va passar a la pobra Ehel no? i tot això relacionat, a mesura que anem llegint, amb la violència de gènere. Ell diu al el Cassma que no ha volgut en cap manera fer res morbós, és a dir, no ha volgut caure en això. Eh? Ell l'únic que volia és que el lector sabés de què anava la història, intuir què li podia haver passat a la Éthel, però eh, diu que camufla els fets perquè fins i tot el lector tingués els seus dubtes és a dir, podria haver passat això però tampoc ho sé segur però ho podries deduir perquè això i el que m'ha explicat l'altre, és a dir, no és una novel·la morbosa que es recrea amb descripcions eh, dures de maltractaments, això no uh -huh. eh? és, i també diu que clar, que no volgut fer una novel·la de denúncia sinó que sobretot el que volgut és generar emocions i reflexions i sobretot reflexionar sobre aquest tema o per sigui tant, que no ens dona respostes vaja. no ens dona respostes, és un morals sobre una història que hi ha sigut al començament que pot haver estat veritat o pot haver estat mentida mm. eh? i que ens la planteja des del punt de vista de quatre personatges i quatre visions diferents, com poden ser pues, a un germà que, que represente que ha viscut amb, amb aquesta persona tota la vida, un ex que també haurà tenir la versió però ja és un altre, lògicament, uh, un amic que de vegades els amics saben més que la família que els propis novis, els nubis, diguéssim, i una amiga, que també mm, cal saber si l'amiga és molt amiga o poca amiga, perquè hi ha amics masculins per les dones als quals tenim una confiança en determinats temes, i tenim amigues femenines a les quals tenim confiança amb uns altres temes. Sí, sí. És curiós veure, que no l'he llegit, però és curiós, vull dir, és un llibre que tinc per poder-lo llegir, perquè aquest tipus de narració ja n'hem tractat alguns, ens sembla que l'últim que van comentar del Paul Auster també està bé mm -hmm. explicat des de diferents punts de vista i és molt interessant aquest tipus de narració per la tant, és la vida sí. i les muertes de Cel Jurado, hem dit de Gregorio Casamayor, a més a més ens sembla que la situació, jo ara no me'n recordo però em sembla que ho situé a Ostefrancs ah, sí? o sigui, està situada a Barcelona a Ostefrancs o sigui que, que encara sí. ens podem sentir més propers exacte, no? que l'ambient no ens serà molt llunyat eh? Uh -huh. Seguim amb un altre llibre que es diu Luisito, una història d'amor, de, eh? de Susana Tamaro. <ríe> És una història d'una vídua una mica abandonada pels seus fills que troba un papagai a la brossa i li canvia la vida. És a dir, és sí, un llibre divertit, un amor del, dels animals de companyia, no? Sí, lo que poden arribar a fer, eh, és, és un llibre que ha tingut molt èxit a tot el món, perquè ha commogut, ha divertit, és un llibre, ens assortim del que hem dit abans, però és un llibre que ens fa reflexionar amb un tema que a mi, eh, últimament potser és l'edat, també em fa, em fa mal fins i tot, o sí, sigui, quan veig els avis que van pel carrer no? i que, i que són grans i que a vegades doncs haurien d'anar acompanyats d'algú perquè ja no es valen dius otress aquest és el meu futur que m'esespe amb el millor dels casos vull dir que pugui sortir el carrer i donar un Tom però ja dependre absolutament d'una altra persona i del que aquesta persona pugui fer per mi no? perquè quantitat de gent que conec que estan sols que ningú se'n preocupe sí, sí. i que les visites que es fan a vegades són visites de... perquè toca, perquè és el cumpleany o perquè és el sant i aquesta gent queda oblidada i a això és que em fa mal el cor, no? Mm. I llavors aquesta història una mica és aquesta, és una senyora Anselma, la protagonista, que és una mestra que està jubilada, és vídua està sola eh, des de fa anys està en una vida doncs, així avorrida, una vida gris Allà, llavors en una nit d'estiu que fot una calor es veu espaterrant troba al costat del contenidor de la basura de, de les escombraries un papagall immens, molt gran i se l'emporta cap a casa Allà, llavors li canvia la vida perquè ella tenia com una cuirassa eh, que s'amagava darrere d'aquesta cuirassa la vida que portava i llavors aquesta dona mm, a, es dedica doncs, lo que deies tu, a cuidar aquest hoste que ara té a casa seu, no? encara que sigui un animal. I llavors a través d'aquest papagai amb ella doncs, va, va traient els records que tenia perduts, a l'estimació que tenia cap a la seva millor amiga de l'adolescència les il·lusions i els desenganys que va tenir al matrimoni quan el seu marit era viu eh, l'entusiasme que va començar la carrera de mestra és a dir, gràcies a aquest papagai que es diu Luisito, ella recupera les ganes de viure. Però eh, també hi haurà gent que al veure que aquesta dona ha sortit d'aquesta grisó i comença a ser feliç, cosa molt normal, quan algú és feliç, ha de venir gent a amargar-li la vida. O sigui, llavors sí, s'ha de suportar sí. humiliacions de gent que no que suporta riu, que ella sigui... Que felis. Exacte, que sigui, o sigui, no? en lloc de, de veure que aquella dona li ha canviat la vida, doncs l'homilien. Però ella tot això va sortejant. És a dir, mmm, ella, eh, es veu que la Susana Tamaro eh, tenia una va viure una experiència fa molts anys i diu que ho tenia guardat aquest tema, i clar, explicitat a través d'aquest llibre o Si sigui, és un llibre, eh, és una faula quan hi ha un animal pel mig diem que és una faula amb una moralina, doncs això és igual, però divertida eh, que es diu, Luisito, una història d'amor eh? la muralina sí. seria que, que hauríem de lluitar una mica més per la soledat de, de la sí, gent gran de la que ens envolta no? sí Sí, jo crec que sí. Penso, és que fa pena, no?, quan veus aquesta gent gran i sobretot els estius que els aparquen, a molts, altre dia hi un article al diari que els aparquen a les residències i, i els deixen allà, vull dir, i ells diuen és que no, no, porta'm a un altre, però no em deixis aquí, és que ha de ser tan terrible si tu passessis no? de sentir-se. Sí, sí. sí, aquesta dependència de dir, ei, has de no, no triar on pots no estar. No pots Exacte, la teva vida ja no, ja no la tries tu, no? uh -huh. és exactament això. Doncs mira, una visió original, no? A través de, de com canvia I, el i món sí, sí, sí. amb aquest animal, el papagallo. El papagallo, el eh? Luisito. O sigui, que aquesta si diu Luisito, suposo que n'hi haurà dubtes. De que... Aquesta sí. Aquesta o per la Susana sí. Tamaro, que sí. és el seu últim. Jo crec eh? que, sí, que... Això, que si anem a la botiga i diem Luisito, diem Luisito no n'hi no haurà ja? massa. No, això és veritat. Vale. Molt bé, continuem amb un llibre molt interessant, ara que està de moda la Xina, ara que fan aquesta sèrie a la TV3 sobre la Xina a les tardes. L'altre dia ens ho va comentar la Sirana a la secció de tele que començava aquesta sèrie i ja vam començar a fer el paral·lelisme amb la novel·la que haviau publicat a l'editorial de del Wang, Meteora. Sí, sí. és això, que és al revés, és a dir, és la mateixa història més o menys. És curiós veure-la i, veure, i mirar la novel·la perquè eh, el Jordi va penjar al Facebook una cosa molt interessant, que és veritat, és a dir, això que veiem a la TV3 és ficció, i la novel·la, que sembla novel·la és realitat. És a dir, és curiós analitzar si realment la realitat supera la ficció, mm. com a vegades es diu. I és eh? un viatge d'anar i tornar. TV3, sí. doncs, com dèiem, és l'adaptació aquí de, dels xinesos a Catalunya. I el, del, I el del la història de la senyora Wang. La doncs... catalana s'adapta a Xina. Doncs, sí. seguint aquest fil, un llibre que es diu Se dona a la Xina, les veus silenciades, d'edició 62. Ui, aquest també crític, no? Aquest crític i terrible, eh? És un llibre d'aquests que jo crec que de tant tant hem de llegir. L'escriptora és Xue Xinra, escrit Amics Xue Xinra uh -huh. uh, és un llibre testimonial, és un llibre dur, és un llibre escrit per una periodista que va decidir sortir, en sembla que portava un programa de ràdio i va decidir acabar i sortir um, degut a les cartes que rebien a investigar sobre el terreny uh, és un llibre indispensable per conèixer la vida de les dones a la Xina d'una època també molt molt molt molt concreta. El títol sencer no és ser dona a la Xina, sinó Xinran, han dit, eh? al principi. No ho he dit. Es diu Xinran. Aquesta, la protagonista, la Xinran, rep la carta d'un noi, d'un poble, on confessa que un home vell, és terrible això, mutilat, va comprar una jove esposa i que la té lligada amb una cadena de ferro perquè té por eh, que fugi. Ostres. Tot el poble ho sap, però ningú diu res. Aquesta és una de les moltes cartes, com us deia, que aquesta periodista xinesa d'un programa radiofoni... O sigui, va rebre de veritat, eh? Va rebre, sí, sí, va rebre aquesta carta. que Eren cartes plenes d'anels, de, de, d'esperances, a veure què podien fer. Aquestes cartes a la periodista en qüestió, aquesta periodista de ràdio, la van fer reaccionar i preguntar-se quin valor té la vida d'una dona xinesa, sigui del nivell cultural que sigui, i per comprendre-ho millor va sortir de l'emissora i, i va anar a observar les experiències personals de totes aquestes dones. Uh, llavors són històries reals de dones destruïdes per les tradicions mm. i les revolucions polítiques testimonis de misèria, d'amargor de patiment, però sobretot vides de superació personal i vides d'amor també, però explica doncs, matrimonis de conveniència, assetjaments sexuals, la pèrdua dels fills la pobresa extrema i us poso un exemple, la nena ja sabem el programa de les nenes a la Xina, per mm -hmm. la qual les conseqüències no importen. I fins i tot la mort és millor que estar a casa amb el seu pare. Sabem que es va fer un programa a TV3 i fa sí. anys i abans d'això totes sí. les dotacions... Aació ha opcions ja ho xineses. sabem que són pràment perquè ja tenien la política del fill únic Exacte. i allà per la seva tradició cultural, donc el que volien era un hereu home, i sí, un, un nen i totes les nenes doncs, van anar acabant amb, aquells, amb tots els orfanats or eh, terribles lligadess i, i, i terribles. Sí. Doncs ella ho explica O per exemple, explique una jove que li fan un petó al front, el, un vell ho veu i la qualifiquen ja ha de mala dona. Eh? o sigui, ja, ja passa la posteritat per això o la noia universitària que té ben clar que els homes rics són cada cop més exigents per tenir companyia femenina i volen exhibir una secretària o escolta personal amb estudis, és a dir, que només estudien per anar a costat d'un home ric i portar ah, una, una concubina eh? per, per sortir no? la misèria, sí, sí però l'únic camí, o, o la dona indigent que viu com a tal per poder veure de prop el seu fill i no entorpir la seva vida. És a dir, casos de dones o les mares que van veure morir els seus fills en un terratrèmol i que ara treballen en un orfenat cuidant altres nens i nenes i un llarg, etc. Però això, o sigui... casos molt diferents, tots sí, ells amb la dona com a protagonista. Però relacionat amb la dona, exacte. O sigui, en aquestes històries veurem totes les tradicions xineses que eh, ens explica. Jo, al principi us he dit ser dona a la Xina les veu silenciades, però després us he comentat un altre perquè... perquè o sigui, el títol que veiem dos. més gran no, és Xinran. No, no, no, són dos, dos, perdoneu, són dos, perquè és que no, no ho he dit al principi. Eren dos els que portava la mateixa escriptora, que ser dona a la Xina, Xinran se dona a la Xina, i el de ser dona a la Xina les veu silenciades. Ah, es veu que venen a ser un com una continuació de l'altre, uh -huh. eh, perquè són... diu que són indispensables per veure, per poder entendre mmm, la vida de la dona xinesa o sigui, per això els dos, eh? ser dona la Xina les heu silenciades, que ja el seu títol diu tot i l'altre que us he dit sobre Xinram ser dona a la Xina Molt bé. Eh? o sigui que ara que està de moda la Xina i en aquest cas cosa... uh, històries reals reals, això, reals, eh? reals. Doncs això us he dit que no solament portàvem novel·la uh -huh. després us porto un llibre que m'agrada molt de poder recomanar, que és del Jordi Llobet el professor Jordi Llobet Adeu a Déu la universitat, que ha fet Galàxia Gutenberg a veure, jo vaig estudiar Filologia i vaig tenir dos anys al Jordi Llobet i si jo estimo la Filologia i la Literatura és perquè aquest senyor me la va fer estimar. És a dir, la meva... la meva capacitat crítica o la poca esperit crític que hagi tingut o la meva cultura la vaig engrandir gràcies a aquesta persona que va tenir la capacitat de fer-ho. Llavors, el Jordi Llobet... Uh, un bon dia, um, uh, després de 43 anys de professor d'universitat, uh, on va deixar de, de, de ser catedràtic, va, va agafar a l'alt 2008 va agafar una jubilació prematura uh, perquè no podia aguantar més les circumstàncies en les quals ara viu la universitat. és a dir, ell considera que que, que és el final de la universitat. Ah, sí? o sigui, ell considera que és el final perquè als les humanitats i a les, a les nostres universitats estan molt mal... Tractades. tractades, i que això per ell, que és una persona que tota la vida ha estudiat eh, Humanitats i, i, i, i ha escrit un munt de llibres sobre el tema, veu doncs, que la gent arriba a amb un nivell cultural molt baix, llavors ell no vol ser còmplice de tot plegat, no? i, i, i s'ha jubilat. O sigui Ell diu que ha viscut moments de gran bellesa, de profit, de molta dignitat, però que també ha viscut d'altres, doncs, de, de consternació, sinó d'horror, ell califica. eh? I, I llavors ell fa un llibre, és un assaig, on explica la seva experiència i diu clarito, clarito, el que pensa de la universitat actual, o si sigui, és un llibre genial, a en parlarem, perquè és un, és el, ja l'he començat a llegir també, és un llibre que tinc de capçalera dedicat per ell i tot, una persona molt lúcida, que ha tingut els nasos d'explicar, doncs, com està la universitat actual, no solament la universitat de Catalunya, eh, sinó tot Espanya. Doncs, en els moments en els quals estem fa ja mesos parlant de retallades de les universitats, que els, els que els rectors estan fent, doncs, aquesta aquest crit d'alerta de manera pública doncs alertant que precisament baixarà el nivell de qualitat de les universitats si es baixen també encara més tots els recursos que es destinen també a investigació, per exemple. Sí. I clar, o sigui, que algú surti o sigui que agafa com més vigència que mai no un llibre com aquest. És un llibre a més a més cortet, important, vull dir, és un llibre que jo crec que som, de tant en tant hem de llegir aquests llibres crítics, perquè ens, ens, ens fan reaccionar i ens excegen una mica. Vull dir, és important que a vegades també escoltem la veu de l'experiència de la gent que ha estat a dintre i que ens pot parlar de primeríssima mà Bueno, mira, coses, eh? parlant d'aquests llibres eh, el llibre Indigneu-vos del Hesel va ser el que va exacte, promoure tot el exacte. tema dels indignats, o sigui, que imaginau-vos sí, que sí, pots sí, fer llibre, sí. no? Mira, aquest llibre ha tingut molt bona recepció, eh, molt bona rebuda i la gent que l'ha acabat i l'ha llegit ha dit que és genial per tant, us el recomano vivament eh? Adeu a la Universitat és ben evident el títol de professor Jordi Llobet Adeu mm? Després, com que ja no tenim massa temps, us recomanaré dos llibres que són eh, macos de debò, que també els tinc a la pila. Macos com tots, eh? Sí, però vull dir, llibres d'aquells profuns, interessants, eh? no, ja veieu que no portem cap bestseller, eh? Uh -huh. Aquest es diu Los enamoramientos i és de Javier Marías. Jo ja per Sant Jordi aquest llibre ja me'l vaig comprar perquè... És un, és un llibre interessantíssim aquest és eh, la, la protagonista jo us, us diré això sí que ho he de dir el resum l'he llegit del, del Manel Aro que sou vosaltres que, llege, que aquesta gent tenen el blog de llegint cas d'incendi i que uh -huh. són germanats amb Radio Tiana, Tiana eh? sí. doncs ells han penjat el seu blog diu que eh, aquesta novel·la arrenca amb la veu de Maria Adolf, que és una narradora i protagonista, que presenta el matrimoni que cada dia, presenta un matrimoni que veu cada dia a la cafeteria una esmorza, eh, a Miguel Desvern i Luisa, i que sembla un, allò, una parella afortunada, compenetrats, bona situació econòmica, tenen fills, tenen xofè, fins i tot, però un matí tot el que ha construït els dos s'ensorra, quan un tipus qualsevol, un desconegut sense raons aparents, assassina a Miguel. Ostres. En aquest moment és quan la Maria Adolf, que sempre havia estat com una espectadora de la bona salut del matrimoni, decideix acostar-se a l'Uïssa, recordem que la Maria Adolf han dit que és una persona que coincideix amb aquest matrimoni a la cafeteria, s'acosta a la Luïssa i passa a ser part activa d'un cercle d'incerteses del qual no podrà sortir. És a dir, no parla de l'amor, eh, aquest llibre, sinó dels processos d'enamorament, dels processos de desenamorament, eh, de l'esperança, de l'amistat, i diu que totes aquestes idees que en Arramarias són tan exactes en relació als sentiments del lector, que això ho he trobat interessantíssim, que fan que es mantingui viva la idea de l'autor de no buscar que la literatura sigui una forma de coneixement. És interessant aquesta reflexió. O sigui, el Javier Marías diu que la literatura no ha de ser una forma de coneixement, sinó de reconeixement. Eh? És a dir, que llegint reconeixes coses que no creies saber. O a vegades et reconeixes a tu mateix. Uh -huh. O reconeixes coses que, que tu tens que no sabies que, que tenies però que llavors te les remou. Per tant, ell diu que fa que ho diu, ho practica, ho practica i li surt molt bé. O sigui que diu que el lector entendrà moltes coses sobre si mateix, sobre el comportament de l'ésser humà, en determinades circumstàncies, com poden ser doncs, el d'aquesta protagonista, situació terrible, no? com és que t'assassinin el marit. Uh, Javier Marías, que sempre és una garantia, los enamoramientos de Alfa Guara. Eh? déu nhi eh? També aquest un, eh? un drama que ens fa remoure sí, tot el ja concepte vingut, de vida, Sí, ja he vingut amb una miqueta i has carrera, llocs, sí. eh? I per últim un llibre que és, eh? llibre que és eh? no sé si recordareu que jo sempre dic que el José Luis San Pedro és l'únic escriptor que he fet que jo la novel·la La vieja sirena no l'acabés perquè no volia acabar el llibre, no? I vaig dir ser llibre per acabar amb moltes És un cas tan curiosíssim. Doncs allà està i no dir, sé com acaba, saps allò? És estic tan enganxada a aquesta novel·la que és que em neu no puc, a que acabi. perquè en aquell moment, i potser ara segurament no em passaria. Però en aquell moment, sigui per l'estat anímic que fos, mm -hmm. sigui per la situació personal, aquell llibre em va marcar moltíssim. I vull dir, era la meva... Jo aquest llibre llegia, aquest llibre era o sigui, la meva salut quotidiana, no? la meva dosi de vitamina, i, i clar, jo veia que se m'acabaven les vitamines, i llavors vaig pensar em nego acabar-lo de llegir perquè si no se... vull dir, no sé, va ser una reacció... Em nego, i em nego. I, em nego. Ja. I llavors sempre més m'he mirat al José Luis San Pedro, com considero que és un grandíssim pensador, una grandíssima persona i un gran escritor. Doncs és un llibre que es diu La ciència i la vida, ha escrit per José Sant Pedro i el Valentí Fuster, eh? està a plaça Genés. Eh? Ara que està de moda el José Sant Pedro, això que deies abans, pel moviment dels indignats, val la pena tornar enrere i descobrir com Sant Pedro porta molts anys lluitant per crear un món més just, no solament ara, no? Aquest llibre, La ciència i la vida, el Sant Pedro parla, com diu el títol, amb el cardiòleg Valentí Fuster mm. sobre temes fonamentals del, del, del, del ser humà i de la nostra societat. Per exemple, si allò que fem és realment el que volem fer o simplement ens estem deixant endur per la inèrcia de la societat i dels mercats. Això a vegades ho pensem, realment, sí. això que faig és el que vull fer. Sí. No? Bueno, allò de comprar-te el cotxe, casar-te, sí. tenir sí, fills... Sí, exacte, no? com si entressis en una rutina. No, sí. no? O perquè un home es planteja només si ha obrat bé durant la seva vida just en el moment en què veu venir la mort. I no fa aquesta reflexió sempre, abans de qualsevol decisió. O sigui, perquè hi ha plantejaments categories que es fan mm. en moments crucials de la vida. No? Per què el poder i el poble sempre estan tan allunyats? O fins i tot si la sanitat pública està ben gestionada, es controla es parla amb aquest llibre. O sigui, és un llibre que val la pena rellegir, diu el Manelaro, cada 10 anys, és a dir, que ha de que canviem d'etapa de la nostra vida, perquè sempre trobem informació nova sí. i d'utilitat. I aquesta hauria de ser lectura obligada, segons ell, als instituts. Diu, perquè és un llibre d'aquells que et fan ser millor persona. Per tant, un llibre alta més recomanable, a més, amb el José Pedro i el Valentí Fusté, és que... Jo tenim tot, eh? jo tenim tot. La ciència, la ciència i la vida de Plaça i Janés. I, I, bueno, i, i si a cas només acabo i no explico res, si però... Si tant, un llibre de José Saramago que ens ha deixat enguany, uh -huh. eh? que sabem que va ser Premi Nobel, eh? que és El viatge de l'elefant, i és una novel·la, vull dir, és un viatge èpic, d'aquests que un elefant eh, va des de Lisboa fins a Viena, al segle XVI, com a regal d'un rei. Això és un fet autèntic I el Saramago el que va fer és novel·lar la història, és o sigui, com podien haver fet que aquest elefant anés per terra i per mar fins a arribar a... Pobre elefant, a... No? Sí, sí, hi havia un elefant que tenia nom molt conegut en ple segle XVI. És a dir, comencem i acabem el programa recomanant llibres que podrien, com aquell que diu, tancar el cercle novel·les d'aventures, mm -hmm. no, basats en un fet real, però que l'autor els ha novel·lat. En aquest cas, és del Saramago. Començàvem amb una altra novel·la també sobre un fet em sembla que hem començat amb el No obris no, no els ulls, però no és aquesta eh? el de Parles de Batalles de Reis sí. i d'Elefants, que era sobre el, Leonà, sobre el Miquel Àngel, uh -huh. i acabem amb un altre que també és uh, d'aquests que llegeixes tan... Bé, més el Saramago, no? Home, clar, aquest i com, any, com deia, amb... aquest any tocava, sí. Tocava Saramago. Bé, ja no us més, és, ho porto és veritat, més, eh? És veritat que ens has avisat que havíem d'escoltar la secció amb paper i boli, boli. i és veritat, eh? O sí, sigui, no. Algú, si s'ha quedat amb algun dubte, que ens truqui que que nosaltres i ja hi ha ja, ja, ja, detalls. Ja us hi o si no, que senzillament que que m'escriguen al Facebook i, o, o els penjarà al el Facebook, o si sigui, a casa el que farem el també, a part del programa que ja es penja al Facebook, penjarà el llistat Molt perquè bé. els pugueu veure perquè no? així, de la ràdio. així ja no anem a la llibreria dient allò de l'elefant, o els papagallos o els allò de l'elefant que anem una mica més professionals, que perquè esclar, amb l'elefant ara ens tenim un embolic, perquè si diem el de l'elefant o... el del saramago o de l'enar eh? a tanto mira que hi elefants en la literatura, sí, curiós. Això, eh? mm, i tant, un animal <ríe> Bé, doncs uh, Dolors, que moltíssimes gràcies per les bueno, propostes d'estiu, bon estiu. Estiu a tothom farem Llegiu els molt, deures, eh? llegirem Llegiu molt, que ja sabeu que llegir ens fa més lliures, I per tant, tant i i tan. llegim tots molt Doncs que passeu molt bones vacances, potser no treballeu molt que ja sabem que les editorials a l'agost treballeu. Exacte, digueu-ho, digue Us poseu les piles, no? Per... <ríe> per la nova temporada. Però no treballeu molt? Relaxeu-vos també una mica? També ho farem, també ho farem, perquè és higiene mental. <ríe> molt bé, doncs Dolors, que vagi bé. Gràcies a tots Adeu, bon vosaltres. Adéu.